Ірена ніколи не позбудеться з поводу, як стояла навколішки перед невісткою, благаючи не покидати сина. І жива Оксана – постійне нагадування про це. Колишні друзі якось враз перетворилися для Оксани на знайомих. Більшість роз'їхалася Україною, спочатку пробували спілкуватись з телефоном, та це тривало недовго. Трішки не вистачало Оксані присутності в її житті справжньої подруги. Мама далеко, свекруха й не підпускає до себе, а з чоловіком про своє, про жіноче не потеравенеш. Одного літнього дня Оксана гуляла парком з маленькою Мар'янкою. Дитина чимно спала. Мама відверто нудьгувала, тому що забула вдома книжку. Привіт, Оксана, вітаю з народженням донечки. Знайомий голос вивів з напівдрімання. То була Полінка, та сама секретарка Бреха. Розговорилися про те, про все. Поліна, здається, нікуди не поспішала, а коли надійшов час вертати додому, то із задоволенням погодилася забігти в крамницю і допомогти Оксані зробити закупи. Наступного дня це повторилося. Через день знову, і через два, і через три. Спочатку Оксана насторожено сприйняла таке товариство поруч, але з часом непризнь переросла в щось інше. Можливо, поки що Оксана і не могла назвати Полінку другом, але приятелькою, доконечно. Та й сама Поліна не знала, як пояснити власну таку дивну поведінку. Сказала, що діяла майже інтуїтивно. Так-так, то був наче якийсь імпульс. Поличка. а скажи мені, якось не втрималася і вирішила запитати колежанку Оксана. А ота записка тоді, пам'ятаєш, «На Майдані, яку від тебе принесли, що то було?» Білявка сумно посміхнулася та заговорила. «Я не зовсім така пропаща, як може здатися на перший погляд. Ти впливаєш на мене в дивний спосіб. Я стаю геть іншою. І знаєш, та інша Поліна мені дуже подобається. Можливо, саме вона справжня». І ще, Оксаночка, у нас з тобою спільна біда, і вона може об'єднувати навіть ворогів. А ми ж з тобою зовсім і не вороги. Лишень дві жінки, яким у цьому світі ділити нічого, тому що горе маємо спільне. І те горе має прізвище Брех. Оксана хотіла щось заперечити, навіть рота відкрила. Але Поліна її випередила. «Не треба, Люба. Знаю, що ти скажеш. Типу, так, то воно так, однак у нас із Владиком все офіційно, подружжя, спільна дитина і те, і все. Та знаєш, через років 15, дай Боже, щоб твоя думка не змінилася». Тоді Оксана все ж не змовчила і, годуючи малу мар'янку картопляним пюре, Старалася переконати Полінку, що у неї все буде геть не так, що чоловік по-справжньому кохає її, що заради неї та доньки він здатен на багато що. Поліна сумно похитала головою. Час покаже й розсудить, тому що після гарної гулянки приходить завжди похмілля. Полінка часто заходила до Оксани в гості, провідувала її. Навіть нерідко залишалося сидіти з Мар'янкою, коли Влад їхав у відрядження, а Оксана конче потребувала піти до стоматолога чи скласти екзамени. Ні київський дідусь, ні київська бабуся категорично малою не займалися, посилаючись на свою одвічну зайнятість, а Ірена ще й гордовита сказала, що вона сама без няньок, Вибавила своїх дітей, звісно, ні кухарка, ні покоївка не рахується. Тож про винаймання няньки не може йти мова. Коли ж Оксана натякнула про це владові, той винувато розвів руками. Типу або кидай навчання і сиди вдома, або думай сама. Тому що він чоловік, а не нянька, і його обов'язок насамперед забезпечувати комфортне проживання родини, а домашній затишок – то вже клопіт дружини. Думай, Оксано. Думай. От тобі і гендерна рівність. Ти ж не погоджуйся, як Ірена Георгівна, кинути все, навчання, думки про кар'єру заради найважливішого свого світоча. Це слово, звісно, Ірени, а світоч – то чоловік у пристойних родинах для пристойної жінки. І було це сказано не у них вдома, бо туди свекруха і кроком не заходить. Це сталося в жовтні, на дні народження свекра, куди Оксана мусила прийти. Спочатку мовчки вислуховувала повчання свекрухи, чемно загорнуті в обгортку світської бесіди, так званої жіночої половини гостей, коли чоловіча половина чемно палила на балконі. От, ваша невісточка Маргарита Святославна, ваша владочка, і яка ж вона розумниця, зволодко. виспівувала своїм єлейним голосом Ірина. Пощастило вам з невісточкою. Все залишила заради чоловіка та дитини. Так і годиться. В аристократичному товаристві найперша турбота дружини –